Bismillah Alhamdulillah Wassalata assalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man walahma ba'ad Selanjutnya Berkata Al-Allamah Syekh Rabi' Bin Hadi أدمر حفظه الله تعالى قال الدكتور إبراهيم في صفحة الثالثة عشر الرابط إلى الرابط عشر Kata Dr. Ibrahim Pada nasihatnya laman 13 sampai laman 14 <tuh> Thanian Yang kedua Nasihat yang kedua dari Ibrahim Ruhayli Yang <tuh> bagi Ayo ulama Semestinya sepantasnya diketahui annahlassunnah bihaqqin bahwa sesungguhnya an-sunnah yang hak Sunnah yang sebenarnya hum mereka adalah ahlul imtithali al-kamilin islam orang-orang yang Mengamalkan Menerapkan Mengaplikasikan Secara utuh Secara sempurna Islam Iktikadan Wasulukan Baik iktikad Keyakinan Akidah eh, Dalam hal akidah dan dalam hal suluk Perangai akhlak Wa min kusuri Al-fahmi Termasuk Pemahaman yang kurang Ayyudhan Menyangka Anna sunniya Awis salafiya Bahawa seorang sunni atau salafi Hua man haqqaqa I'taqad ahli sunnah Duna al-inayati Bijanibi suluki wal-adab Al-islamiyah Wa ta'diyati hukukil muslimin Fima bainahum Termasuk Pemahaman yang kurang Tidak sempurna Menyangka bahawa orang sunni atau salafi Orang yang Mentahqiq Yang merealisasikan Mewujudkan Iktiqat ahli sunnah Dunal inayah Tanpa memperhatikan Bijani suluk, Sisi suluk Perangai Akhlak Wal-adab al-islamiyya, adab-adab Islam. Wa ta'diyati hukukil muslimin. Menunaikan hak-hak kaum muslimin. Fima di diantara mereka. Jadi disini Ibrahim al-Hayri. Pada nasihatnya. Menasihatkan bahawa. Sunni salafi. Yang sesungguhnya adalah. Yang. Mengamalkan Islam secara utuh Bukan hanya akidah saja Tetapi juga akhlak Perangai Eh Adab Nah Jadi merisasikan Iktiqat lalus sunnah Tanpa memperhatikan Sisi Segi Akhlak Perangai tingkah laku Adab Islam dan tidak memperhatikan hak-hak kaum muslimin di antara mereka, maka itu tidak cukup. Nah, memahami bahawa. seorang sunni salafi jika sudah meresusikan akidah meskipun tidak memperhatikan akhlak, adab dan menunaikan hak sesama kaum muslimi. ya, maka itu adalah pemahaman yang kurang. Kemudian dia menyebutkan menukil ucapan Syekhul Islam. Kalau Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ini ayatil aqidah tilwasiltiyah di bagian akhir kitabnya yaitu al aqidah wasiltiyah. Bagi anda kara usulah ahli fil artikat. Setelah menyebutkan prinsip-prinsip ahlu sunnah dalam masalah Akidah di bagian akhir kitab itu. Ibn thaimiyah menutupnya dengan penjelasan tentang akhlak. Nah, thumma hum 'a hadhihi usul kemudian mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan prinsip-prinsip akidah ini. Pokok-pokok -pok akidah ini ya'muru nabil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran 'alamatujibuhu asy-syariah. Berdasarkan apa yang diharuskan Syariat ini. Weyarona ikhomaal Haji, wal Jihadi, wal Jami, wal Agiadi ma alumra'i abroron kanu afujaron. Dan mereka berpendapat, berkeyakinan, wajib menegakkan Haji, Jihad oleh orang kafir. نعم ويرون اقامه الحج والجهاد وال والجمعي solat نعم والجمعي والاعياد مع الامراء bersama pemerintah bersama penguasa baik penguasa itu penguasa yang saleh yang baik maupun penguasa yang fajir yang fasik ya tetap bersama mereka di belakang mereka menunaikan haji jihad salat jumat salat id wa yahfizuna ala jamaat dan mereka menjaga solat solat jamaah, solat solat jamaah di masjid bersama kaum muslimin. Wajdinuna bil nasihhatil ilmah dan mereka beragama menegakkan agama dengan memberi nasihat kepada umat ini. Menganggap bahwa nasihat untuk umat merupakan agama yang harus ditegakkan. Wa'atakiduna makna qawlihi s.a.w. dan mereka meyakini makna sabda nabi s.a.w. al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan il-marsus. Seorang mu'min dengan mu'min yang lain bagaikan satu bangunan yang kokoh. Yang qaqah yang <tuh> saling menguatkan mengokohkan ya menyusun satu dan yang lainnya yasuddu ba'dahu ba'dha saling mendukung menguatkan mengokohkan sebagian dengan sebagian yang lain bagaikan satu bangunan sehingga tegak bangunan itu dengan kokoh wa syabbaka bainasabihi dan Nabi alahussalam Menyilang antara satu jari jemarinya dengan yang lainnya. Menyilang antara jari jemarinya satu dan yang lainnya. Disilangkan seperti ini. Nah. ya, Menunjukkan seorang mu'min dan yang lain harus saling mengukuhkan, menguatkan. Uh, wa qawli salallahu alaihi wa dan meyakini sabda Nabi Rasulullah mafalul mu'minina fi tawadjihim Wtara humim, wtaatufim, kmetal jasad lwaad. Jika istakah minuh, gudun tdaalahu sair jasad bil humus sahar. Permisalan kaum mukminin dalam hal <coughs> cinta kasih diantara mereka, dalam hal <coughs> saling mengasi diantara mereka. Dan saling eh, prihatin sesama mereka, Permisalannya adalah seperti satu jasad yang utuh. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit, Maka seluruh anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan ikut merasakan dengan hummah ya sama-sama demam ini permisalan tubuh jika ada satu anggota tubuh yang sakit maka yang demam bukan cuma bagian yang sakit itu saja akan tetapi seluruh tubuh panas demam seluruhnya ikut merasakan wasahar dan seluruh anggota tubuh terjaga tidak bisa istirahat bukan bagian yang sakit itu saja tapi seluruh anggota tubuh ikut merasakannya tidak bisa istirahat semuanya. Tidak bisa tidur semuanya, terjaga semuanya. Nah, begitulah pemisalan kaum mu'minin satu dengan yang lainnya. Wa ya'muruuna bis-sabri indal bala'i wasyukri indar rakhai war ridha bimurril qada'. Dan Ahlus Sunnah Jamaah mengingatkan agar sabar ketika menghadapi musibah. Bersyukur Ketika mendapat nikmat, kelapangan, kelonggaran dan ridha dengan pahitnya keputusan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan. Wa ila makarim al-akhlak wa mahasin al-a'mal dan al-sunnah al-jamaah mengajak menyerukan untuk memiliki akhlak yang mulia. Budi pekerti yang luhur. Dan mengajak agar menghiasi diri dengan amal-amal yang baik. Dengan amal-amal kebajikan. Wa i'takiduna makna kaulihi s.a.w. Dan mereka meyakini makna sabda Nabi Rasulullah s.a.w. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan. Kaum mu'minin yang paling sempurna imannya. Adalah Ahsanhum khuluqa yang terbaik Akhlaknya Jadi bagusnya akhlak Bagusnya budi pekerti Itu adalah lambang Atau cerminan Kesempurnaan iman seseorang Ya Wayandubuna ila antasila Man koto'ak dan ahlu sunnah jamak ah menganjurkan agar engkau menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang bermaksud untuk memutus atau dengan orang yang memutus hubungan kerabatan dengan meskipun dia memutusmu, kamu berusaha menyambungnya. Wa tuatia manharomak dan kamu memberi orang yang menghalangi darimu. Meskipun dia tidak mau memberimu, menghalangi apa yang dimilikinya darimu, tetapi kamu berikan padanya. Ya? Jangan dibalas dengan hal yang serupa. Nah, dia memutus. Kamu, kamu sambung dia. Dia menghalangi darimu, tidak memberi apa yang dimiliki, kamu berikan apa yang kamu miliki padanya. wa ta'fu 'amman zalamak dan kamu memaafkan orang yang menzalimi memaafkan orang yang menzalimi ya di sini sedikit kami beri takliq sebagaimana sering diingatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah Bahawa memaafkan orang yang berbuat dolim, nah itu dianjurkan, ya. Tetapi dengan syarat maaf yang diberikan itu memperbaiki dia. Maaf yang diberikan itu memperbaiki dia. Nah, adapun jika membuat dia semakin jadi, semakin membolimi, semakin merusak ya eh, maka ya jangan diberi maaf karena maaf itu tidak ber, berfaedah padanya tidak bermanfaat padanya dengan maaf itu dia justru semakin menjadi maka jangan nah taat wa ya muru alwalidain dan mereka merintahkan agar berbakti kepada kedua orang tua. Wakadaiyyak murunnabi silatirrohim. Begitulah mereka merintahkan untuk mempererat hubungan kekerabatan. Wahusna naim, wahusniljiwar dan merintahkan agar bertetangga dengan dengan cara yang baik. Bertetangga dengan baik tidak menyakiti tetangga, tidak mengganggu tetangga. Naam, bertetangga dengan baik. Wa an hauna anil fakhr wal khuyala'i wal baghi wal istitalati 'alal khalqi bi haqqin aw bi ghairi haqqin. Telosunah al-jama' malarang dari al-fakhr wal khuyala', sombong dalam ucapan wal khuyala' Sombong dengan gaya, ya? Apakah gaya berjalan, gaya berpakaian, ya? Tidak boleh sombong dalam tutur kata, ucapan maupun dalam gaya ya, e, cara berpakaian atau bersikap berjalan. Nah, melarang dari yang demikian. Wal bagi, melarang dari perbuatan bagi. Melampaui batas hak orang lain, melanggar hak orang lain. Wal istitalah alal haluk melarang dari perbuatan eh, naam menjatuhkan kehormatan orang lain dari hamba hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dihakin allahirih hak baik dengan alasan yang hak atau tanpa alasan yang hak. Wahyakurunahib Maalil Akhlak dan ulusan al-jamaah merintahkan untuk menghiasi diri dengan akhlak budi pekerti yang luhur, yang tinggi, yang mulia. Wenhauna ansafah sifihah dan melarang dari akhlak budi pekerti yang jelek. Wa kullu ma yakulunahu yafgulunhu min hada wa ghairi dan seluruh yang mereka ucapkan dan mereka lakukan berupa ini dan yang lainnya fa innamahum fihi muttabi'unal kitabi was sunnah makanya lah sesungguhnya mereka al-sunnah al jamaah salafiyun dalam perkara tersebut yang mereka ucapkan yang mereka lakukan selalu mengikuti al-quran dan as-sunnah al wa tariqatuhum hiya dinul islam dan tariqah jalan yang mereka tempuh adalah ajaran Islam. Allazi ba'at Allah bi Muhammadan sallallahu alaihi yang dengan Islam itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intaha akidah wasatiyah. Selesai nukilan Ibram Ar-Rahili mengutip ucapan Syekhul Hasan Ibnu Taimiyah di bagian akhir kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah untuk menunjukkan bahawa bahwa Ahlussunnah Jamaah itu tidak hanya memperhatikan akidah tetapi juga memperhatikan akhlak, adab Ya. Jangan menyangka bahwa al-sunnah Sunni salafi itu <coughs> Hanya Memperbaiki membenahi akhidah saja Tanpa memperhatikan sisi Akhlak, adab. Nah, ini yang Beliau nasihatkan Nah, kemudian Bantana Syekh Rabi Hafizahullah Aku berkata Man haqqa ku li sunnah Wasaro ala man Wala'an wa baro'an Wa hasolamihnu kusurun fil akhlaqi La yakhruju an daerati ahli sunnah Ila daerati al bid'ah Ya ini, Maksudnya Benar apa yang dinasihatkan oleh Ibrahim Ar-Ruhayli Bahawa soalan sunni salafi memang benar Ya Jangan hanya memperhatikan akidah tapi juga memperhatikan akhlak adab itu jelas dan jelas sekali dari keterangan Ibnu Taimiyah dimasukkan dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Bagian awal menerangkan tentang prinsip risulul sunnah jamaah, masalah akidah, kemudian bagian akhir menerangkan apa yang kita dengar tadi. Ya, masalah akhlak, masalah adab ya, juga harus diperhatikan. Nah, tetapi ya, yang perlu diketahui di sini yang diterangkan oleh Syekh Rabi dan ini faedah jalilah ini faedah yang sangat penting yang sangat bagus beliau mengatakan man haqqaqo i'tiqad ahlussunnah barang siapa merealisasikan i'tiqad ahlussunnah wasara ala manhajihim dan berjalan di atas manhaj ahlussunnah wala'an wa bara'an dalam hal berwalak dan bara' ya wala' berloyalitas kepada apa kepada siapa ditempatkan sesuai dengan akidah as-sunnah dan manhaj mereka bara eh berlepas diri eh, ya jadi wala apa berloyalitas mencintai berkawan Bekerjasama dalam hal apa dengan siapa berjalan di atas akidah dan manhaj al-sunnah bara Berlepas diri, membenci, memusuhi, ya, menjauhi, berjalan di atas akidah, iaitu dalam hal apa dan di, kepada siapa diperlakukan barok itu berjalan di atas akidah dan manhaj ahlu sunnah. Barang siapa mempersesikan itu, wahasolamin hukusurun fil akhlak, lantas kemudian terjadi kusur, terjadi kekurangan. Dalam hal akhlak di bidang akhlak, ya, dalam hal akidah dan manhaj, wala dan baroknya sudah tepat di atas akidah dan manhaj ahli sunnah lamah. Kemudian terjadi kekurangan dalam hal akhlak, dalam hal akhlak, la yuhrju an da'irat ahli sunnah ila da'irat al bid'ah. Hal itu tidak mengeluarkan dia dari lingkaran Ahlus Sunnah ke lingkaran bid'ah. Wa ma'arofna an Ahlus Sunnah tabdi'a man yukassiru fil akhlaq. Kami tidak pernah mengetahui dari Ahlus Sunnah wal jamaah dari ulama Ahlus Sunnah tabdi'a fonis sebagai mubtadi orang yang melakukan pelanggaran dalam masalah akhlak dalam masalah adab. Wahatta law as-sunni fi ba'dil ma'asi dan bahkan sekiranya seandainya seorang sunni salafi terjerumus dalam sebagian dosa maksiat la la yakhruju bidzalika Hal itu tidak menjadikannya keluar anda erotis sunnah dari koridor sunnah. Dia masih Sunni, Salafi, meskipun melakukan maksiat, melakukan dosa. Nah, ada kekurangan, ya, pelanggaran di bidang akhlak. Tetapi akidah, manhaj, walad dan barok tetap. Di atas manhaj dan akhidah al-sunnah. Nah. Selanjutnya. Yang kedua. Wa ma'ah hadha. Bersama dengan ini. Fa'ahlu sunnah. Al-mu'asiruna. Ka'aslafihim. Maka Ahlus Sunnah Al-Mu'asirun Ahlus Sunnah yang ada di masa ini ya, Di abad ini Keaslah fihim Mereka seperti Ahlus Sunnah Yang ada di masa lalu Mengikuti Ahlus Sunnah kaum Salaf Pendahulu mereka di masa lalu Ya'takiduna al-aqa'idah sahihata Ahlus Sunnah sekarang sama dengan kaum salaf di masa lalu meyakini akidah yang benar seperti salaf mereka yang soleh. Wasyiruna al-Manahi jais syariah al-audima dan alus sunnah di masa sekarang berjalan di atas manhaj syariah yang agung, mengikuti pendahulu mereka yang soleh. Salafus soleh. Wajakumuna bihadil amal al-audima wal-aqllah al-karimah. Dan mereka menegakkan amal-amal soleh yang mulia yang agung dan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia budi pekerti yang luhur seperti salaf soleh mereka. Allā tīlāy alḥakūm fīha firāqul fitāni wal-dhālal yang dalam hal itu dalam hal amal-amal soleh dalam hal Akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Tidak ada yang bisa menandingi mereka, menandingi ahlus sunnah yang ada di masa sekarang dan di masa lalu. Dalam merealisasikannya, dalam mewujudkannya, ya, firqoh manapun, golongan manapun, dari golongan-golongan, <tuh> pelaku fitnah dan penganut kesesatan yang ada. Nah, silakan lihat. Ya, ahlu sunnah wal jamaah, ulama mereka. begitu pula atalabatul ilm, ya, dan keumuman ahlu sunnah wal jamaah, ya. Bandingkan apa yang ada pada mereka dengan apa yang ada pada kelompok-kelompok sesat. Nah, ahlu fitan, oddlal. Nah, yakni penjelasan global seperti ini. Dari Ibrahim ar ruhaili bahwa jangan disangka seorang sunni salafi itu hanya orang yang memperhatikan akidah saja tetapi tidak memperhatikan akhlak. Ini seakan-akan seakan akan menyindir bahawa Al-Sunnah sekarang cuma sibuk dengan masalah akidah. Tidak memperbaiki akhlak, dan memperbaiki adat. Padahal tidak begitu kenyataannya. Ini yang butuh diluruskan. Nah, ini yang butuh diluruskan oleh Syekh Rabi. Maka beliau mengatakan Alhamdulillah Al-Sunnah yang ada sekarang seperti Al-Sunnah yang ada di masa lalu. Seperti salaf soleh mereka. Dalam hal akidah, manhaj, wala dan barak berjalan seperti mereka. Dalam hal amal-amal solih. Dalam hal akhlak. Dalam hal adab. Alhamdulillah. Kalau dibandingkan dengan golongan-golongan ya sesat. Golongan-golongan fitnah. ya Jauh mereka. Nah, ahlul fitan wa dalal tidak bisa menandingi mereka, menyamai mereka. Dalam. Bidang-bidang itu semuanya. Nah. Walakin Ahlul Fitani wal ifk Yarmunahum zulman. Wa bagian. Akan tetapi. Ahlul Fitani Wal-ifq. Orang-orang yang mendatangkan fitnah. Pembawa fitnah. Dan pembawa. Tuduhan dusta. Yarmunahum menuduh Ahlul Sunnah. Yang ada sekarang ini. Dengan Tuduhan zalim ya wabri keji melanggar hak mereka ahli sunnah dengan bahwa asy ahli sunnah akhlaq, olahum, tidak punya akhlak atau annahum dhaiful akhlaq atau bahwa mereka itu dalam hal akhlak lemah ya mereka hanya memperhatikan akidah tetapi tidak punya akhlak lemah akhlak mereka itu keras kaku ya dan semisalnya nah ini tuduhan ini fitnah dusta w hadal amalul ijrami ziduahil sunnah leisa walid al ya dan Perbuatan ini Yang disifati Sebagai al-amal al-ijrami al Ya Kekejian Serupa ini Ya Tuduhan dusta fitnah Ya Atau Katakanlah Al-amal al-ijrami al ini maksudnya kejahatan Kejahatan Mereka Ahlul fitan wal-ifk wal lu kejahatan mereka menuduh dusta ya bahwa al-sunnah adalah orang-orang yang tidak punya akhlak lemah akhlak ya untuk melawan ahlu sunnah laisa walidal yaum kata Syekh Rabi ini bukan sesuatu yang lahir ya hari ini saja bukan sesuatu yang baru lahir sekarang Laisa walid al bukan sesuatu yang baru lahir sekarang, yang baru muncul sekarang. Jangan disangka yang seperti ini, Kejahatan seperti ini menuduh lu sunnah hanya ada sekarang. Bal huwa tikrarun liiftira'i al-batil min al-mu'tazila wa Bahkan ini hanya pengulangan sejarah. Ini hanya pengulangan sejarah. Ya, istira' tuduhan dusta ahlul batil ahl bidah wal ahwa dari kalangan mu'tazilah dan yang lainnya sejak masa dahulu sejak masa silam ya ini hanya pengulangan sejarah wa ala ra'sihim al-jahid wan nizam wa ala ra'sihim dan dengan pimpinan dua tokoh ya ahlul batil yang jahat ya dalam memerangi ahli sunnah, menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta dan palsu, yaitu yang bernama al jahil dan anabzam. Nah, Ini di masa lalu, ya. Jadi yang sekarang ini cuma pengulangan sejarah. Wahai ulil muftiruna al ahli sunnah sabiqina wal lahiqina, dan mereka itu al muftirun, para eh penuduh. Dusta Dalam menuduh ahlus sunnah As-sadiqin yang telah Lalu, yang terdahulu Wallahikin dan yang ada Sekarang hum Sesungguhnya mereka Ahad tunasi Akhlaqan Justru mereka Adalah orang yang paling Rendah Yang paling tidak punya akhlaq Minal kadhib Wal-gish, wal-buh, berupa kedustaan. Penipuan. Ya, tuduhan. Ya, tuduhan dusta. Fi'aqwalihim wa'af'alihim. Dalam ucapan mereka dan perbuatan mereka. Ya. Justru mereka orang-orang yang jatuh akhlaknya. Ya, jelek akhlaknya. Mereka penuh dengan kedustaan, ya, tuduhan, penipuan, makar demi untuk meruntuhkan dakwah ahlu sunnah jamah, ah. baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tindakan. Nah, tidak segan-segan mereka mendatangkan dusta, tuduhan, penipuan, makar, nah, demi untuk mencapai tujuan mereka, ya, memerangi halussunnah wal jamaah nah ini ini keburukan akhlak nah apa nilainya orang yang suka berdusta menipu menuduh nah dan ini ini yang ada pada mereka nah wahadil akhlak arradiah dan akhlak-akhlak yang jelek ini Yatahallabaha khusum ahli sunnah al-yawm. Ya, akhlak-akhlak yang jelek yang kita dengar, kedustaan dan seterusnya, musuh-musuh ahli sunnah pada hari ini penuh dengan akhlak seperti itu. Nah, mereka menghiasi diri dengan akhlak seperti itu. Kedustaan. Ya, dan seterusnya. Walikulli qaumin Warithun. Dan setiap kaum itu ada, pewaris, ada ahli warisnya. Setiap kaum ada ahli warisnya. Nah. Al-Jahid. Al-Nazam. Tokoh-tokoh Mu'tazilah. Jahmiyya di masa lalu. Ya. Yang <tuh> menuduh. Nah, Menyerang Ahlus Sunnah. Naam. Menuduh dusta Syekhul Islam ibnu Thaimiyah, menuduh dusta Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahab, tamimnya najdi, ya dan yang lainnya. Nah, dengan tuduhan-tuduhan dusta, dengan tipu muslihat, nah sama pada hari ini ada orang-orang yang melanjutkan itu. Nah, untuk menuduh dusta ya tuduhan kepada Syekh Rabi Syekh Ubaid ya dan yang lainnya nah ya, tidak sedikit cerita-cerita dusta yang dinisbahkan kepada Syekh Rabi nah kepada Syekh Rabi bahkan bisa berwujud dalam berwujud dalam bentuk rekaman suara yang ya dipalsukan Nah. Sehingga orang yang mendengarnya oh ternyata begitu orangnya. Padahal bukan palsu. Nah. Ya sebagian orang tertipu, tidak mengerti. Ya. Pernah ada seorang mengatakan saya dengar sendiri suara Syekh Shalih Fauzan mencela Syekh Rubai. Coba Syekh Shalih Fauzan mencela Syekh Rubai. Eh palsu. Nah, dusta. Banyak orang yang termakan dengan ini. Nah, Syekh Saleh Fawzan ya, kenal baik dengan Syekh Rabi'. Antara keduanya sama-sama saling memuji dan saling mengakui. Nah, keilmuan ya, kelurusan manhaj. Tetapi ah tukang-tukang fitnah begitu caranya, tidak segan-segan datangkan dusta penipuan. Nah, nah ini harus harus kalian ketahui nih nah harus diketahui jadi hati-hati sebagian orang ada yang menyampaikan seperti itu nah menyampaikan seperti itu nah saya dengar sendiri nah tertipu dia seksolifauzan menjelas saya krobi saya dengar sendiri kasetnya rekamannya kata nah itu banyak yang seperti itu tidak sedikit terutama tentang Syekh Rabi ya nah wala siyamal ladzina yalbasuna libas as-salafiyah nah terutama orang-orang yang mengenakan pakaian salaf ya berpakaian salafi nah. mengaku bahwa dia sunni salafi Berpakaian salafi. Mendakwakan dakwah salafiyah. Nah. Sehingga dianggap. Dia adalah sunni salafi. Nah. Dianggap da'i. Nah. Sunni salafi. Berpakaian salafiyah. Tetapi menikam dari dalam. Dengan. Kedustaan-kedustaan. Dengan makar-makar. Dengan tuduhan-tuduhan. Untuk merusak dakwah salafiyah. Naam. Mimman asyarna ilayhim. Fi suddi hadhal bahfi. Dari kalangan orang-orang yang telah kami. Isyaratkan kepada mereka. Fi suddi hadhal bahfi. Di pembukaan pembahasan ini. Yang telah kita lewati. Siapa mereka itu? Tokoh-tokohnya sekarang. Berpakaian salafiyah. Ha? Adnan Ar'ur. Abu'l-Hasan. Al-Misri. Al-Ma'ribi. Ali Hasan al-Halabi, nah, dan yang berjalan bersama mereka, harus waspada. Nah, maka di sini kesalahan dan kekurangan nasihat Ibrahim al ruhaili ya, adalah ketika dia mengatakan bahwa jadi secara global bahawa seorang Sunni Salafi itu jangan hanya memperhatikan akidah tetapi juga perhatikan suluk perhatikan akhlak, perhatikan adab. Saya akan akan, ya, halusunan jamaah yang ada sekarang yang mengkritisi, yang mentahdir, yang mentabdir, Adnan Arur, Abdul Hasan, Ali Hasan, mereka itu, ya, kurang dalam hal akhlak, kurang dalam hal adab. Nah, pada saat yang sama. Justru mereka-mereka ini tokoh-tokoh yang berpakaian salafi ini tadi, Adan Arur, Al Hasan, Ali Hasan, mereka adalah orang-orang yang berperangai dengan perangai yang jelek. Nah, dengan warna-warni dengan dusta, dengan tipu muslihat, dengan makar. Nah. Jadi tidak begini kalau orang memberi nasihat. Nah, membuat rancu permasalahan. Membuat rancuh. Permasalahan. Nah. Kemudian ditampakkan lihat itu. Syekh Rabi. Ya, Syekh Obe dan yang lainnya. ya Lihat kasarnya mereka. Lihat kerasnya mereka. Tersedutnya mereka. Kakunya mereka. Nah. Menyalah-nyalahkan orang. Mengkritik orang. Dan seterusnya. Nah. Kalau tidak tahu hakikat yang sebenarnya. Bisa termakan. Nah, bisa ter -termakan. Justru sebaliknya baliknya merekalah yang jahat, datangkan tuduhan-tuduhan dusta. Ya. Eh, nah, Naam. Eh, <coughs> matar-matar tarhalab al-sunnah wal jamaah. Nah, nah di sini ada yang menanyakan eh tolong dijelaskan kaitan antara Al-Qasimi dengan Ibrahim Ar-Ruhaili karena ada sebagian ikhwan belum faham nah, di bagian awal diterangkan panjang lebar. Ya, khulasahnya Bahwa Al Qasimi ya, adalah tokoh Mubtadi' muridnya siapa Muhammad Abdul Al Misri yang merupakan salah satu anggota Masonia organisasi Freemasonry ya, organisasi tertua Yahudi yang punya misi untuk mengkafirkan ya, alam semesta ini. Nah Al-Qasimi pada tulisan-tulisannya dia membolak-balikan ya, <tuh> fakta. Nah sejarah. Nah <tuh> dan dia membela tokoh-tokoh Mubtadi. Tokoh-tokoh Mubtadi dibela disanjung dan sebaliknya, ya. Imam-imam sunnah disalah-salahkan ya, dituduh ya, tidak hikmah dan seterusnya. Imam ini? Nah Di antara yang dibela tokoh-tokoh itu oleh Al-Qasimi subhanallah, tokoh-tokoh kafir, tingkatan-tingkatannya itu kufar mubtadi yang sudah murtad Ibnu Arabi ya dengan uh, bidah kufurnya ittihadiyah huduliyah nah toko mulhid ya <tuh> nasir abtu tusi rafi'i nah ya yang akhirnya menjadi tukang sihir yang berjalan ya di atas jalannya uh, naham imam mulhidin ya Imam pimpinan orang-orang mulhid, orang-orang ingkar agama, kafir yaitu siapa? Hah, Ibnu si, Ibn Sina, Ibnu Sina. Sudah kita dengar semua ini. Nah, artinya apa? Itu semua propaganda untuk menyimpangkan atau menyesatkan kaum muslimin. Ya, agar ikut dengan Ibnu Arabi, ikut dengan Nasir Abtusi Nasir Abu ikut dengan takut tak kau yang lainnya yang telah lewat. Nah, ya, akhirnya apa? Itu kan berarti mengajak ke mana? kepada kemurtadan, kepada kekufuran. Nah, nah, Adnan Ar'ur Abu Hasan, Ali Hasan berjalan di atas jalan mereka. Sudah kita lewati. Sampai pada tingkatan mereka apa? Mendukung. Hah? Gerakan seruan. Hah? Persatuan persaudaraan multi agama. Agar seluruh umat beragama dengan beragam beragam agama itu. Agar bersaudara. Jadi tidak ada walak barok. Semuanya saudara. Agama mereka semuanya baik. Semuanya benar. Sehingga bebas memeluk agama. Terserah. Nah. Ya. Meninggalkan Islam jadi Yahudi, jadi Nasrani dan agama yang lainnya bebas terserah, tidak mengapa itu. Tidak masalah. Itu kan apa? Kemurtadan kaum muslimin. Berarti pengkafiran alam semesta, kan begitu. Jalur dakwanya ke sana. Nah, ke Al-Qasimi, ke gurunya Muhammad Abdu Ibrahim Ar-Ruhaili ya, membawakan nasihat ini ya dengan berbagai kekurangan dan kesalahan dalam nasihatnya membuat rancu permasalahan. Nah, seperti yang telah kita dengar, sedang kita ikuti dan akan kita ikuti terus sampai akhir. Nah, selain nasihat ini, Ibrahim Ruhaili punya punya qaul yang itu terekam dengan suara dan telah didengar oleh ulama. Ya antara dibantah oleh ulama yang Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan yakni Ibrahim Ar-Ruhaili membela Abu Hasan Al-Misri. Naam, Ibrahim Ar-Ruhaili membela Abu Hasan Al-Misri. Membelanya. Dan tetap menganjurkan belajar ke Abu Hasan Misri boleh mengambil ilmunya. Sampai pada batas tahap demi membela Abu Hasan Al-Misri dan demi untuk mendukung pendapatnya boleh mengambil ilmu dari dia Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan seandainya ada orang yang mengatakan bahawa Jahan Ibn Sufwan itu bukan mubtadi, Jahan Ibn Sufwan sudah kita kenali ya, salah satu ya tokoh sesat yang murtad, tokoh Jahmi yang dibela oleh Al-Koh Al-Qasimi, Ibrahim Ar-Ruhaili Al mengatakan seandainya ada orang yang mengatakan bahawa Al-Jahan Ibn Sufwan itu bukan mubtadi, boleh belajar pada orang itu ada Ibrahim ar-ruhali. Ar nah, dia ingin mengatakan boleh belajar ke Abdul Hasan al-Misri. Ya. Seandainya ada orang yang tidak menfonis mubtadi kepada Ibrahim eh, kepada Jam bin Sufyan. Seandainya ada orang yang berpendapat bahawa bahwa jamir shofa itu bukan mubtadi, boleh belajar kepada orang itu. Nah, ini kata Ibrahim Ar-Ruhaili dan itu rekaman. Nah, jadi mulai faham sekarang arah nasihat ini ya dan ke mana arahnya Ibrahim Ar-Ruhaili? Arahnya adalah membela mereka sejalan dengan mereka. Itulah sebabnya harus keluar ya bayan ini dari Syekh Rabi. Difahami? Nah, Barakallahu fiikum. Tafaddal wajazakumullahu khairan wa sallamun alaikum.